Ein deutsches Märchen. Die Gänseliesel. Es war einmal der König eines großen Landes, der verstarb und seine <lacht> Königin und ihre Tochter zurückließ. Und es gab auch eine gute Fee, die die Prinzessin liebte und ihrer Mutter half, auf sie aufzupassen. Als sie älter war, wurde sie mit einem Prinzen verlobt, der weit, weit weg lebte. Und als die Zeit für ihre Heirat näher rückte, machte sie sich bereit, ihre Reise in sein Land einzutreten. Die Mutter verpackte alle Juwelen und königlichen Gewänder für ihre Tochter. Mein liebes Kind, nimm diese Juwelen und Edelsteine mit und sei glücklich mit deinem Prinzen. Die Königin beauftragte eine Magd, um mit der Prinzessin zum Bräutigam zu reiten. Beide bekamen ein Pferd für die Reise. Das Pferd der Prinzessin war ein Geschenk der Fee. Es hieß Fallada und konnte sprechen. Oh, warte, ich habe noch etwas anderes für dich. Die Fee nahm eine Schere und schnitt sich eine Haarlocke ab. Kümmere dich darum, liebes Kind. Denn es ist ein Charme, der dir auf der Straße von Nutzen sein kann. Die Prinzessin verabschiedete sich von ihrer Mutter und der Fee und machte sich mit der Magd und ihrem Pferd Falada auf den Weg. Nach einigen Stunden war die Prinzessin durstig und sagte zu ihrer Magd, Bitte, holen Sie mir etwas Wasser, liebe Magd. Wenn Sie durstig sind, meine liebe Prinzessin, steigen Sie selbst vom Pferd und legen Sie sich hin und trinken Sie aus dem Wasser. Ich bin nicht Ihr Diener. Die schockierte Prinzessin stieg vom Pferd beugte sich über das Wasser am Bach und trank. Plötzlich sprach die magische Haarlocke, Arme Prinzessin, wenn deine Mutter das wüsste, würde ihr das das Herz brechen. Aber die Prinzessin war bescheiden, sagte nichts und stieg wieder auf ihr Pferd. Nach weiteren Stunden der Reise war sie wieder durstig. Und als sie zu einem Fluss kamen, sagte sie zu ihrer Magd, bitte. Holen Sie mir etwas Wasser, liebe Magd. Wie gesagt, holen Sie es sich selbst. Wieder stieg die Prinzessin von ihrem Pferd, beugte sich über das Wasser im Bach und trank. Dann sagte die Haarlocke, Wenn deine Mutter das wüsste, würde ihr das das Herz brechen. Die mag ist nicht gehorsam, aber sei vorsichtig, Prinzessin. Beug dich nicht so sehr vor. Oh, ich falle in den Fluss. Die Haarlocke fiel aus ihrer Tasche und schwamm auf dem Wasser davon. Dann sagte die Magd, »Hahaha, <lacht> jetzt bist du schwach und machtlos. Von jetzt an gebe ich die Befehle und du musst mir gehorchen. Jetzt zieh dein Kleid aus und gib es mir. Du wirst meins tragen. Ich bin jetzt die Prinzessin und wenn du jemanden davon erzählst, wirst du es bereuen.« Die Magd trug das Kleid der Prinzessin und stieg auf ihr Pferd Fallara. Die als die Magd gekleidete Prinzessin mit das böse Pferd. Schließlich kamen sie im königlichen Palast an. Der Prinz ging ihnen entgegen und glaubte, die Magd wäre seine Braut. Willkommen in meinem Palast, meine liebe Prinzessin. Ich bin so froh, hier zu sein. Wer ist dieses Mädchen? Sie ist mein Dienstmädchen. Sie ist meine Begleiterin, aber ich mag sie nicht. Ich habe mich gefragt, Prinz, ob du etwas Arbeit für sie hast. Nun, ich habe keine Arbeit für sie, aber ich habe einen kleinen Jungen namens Kirkin, der sich um die Gänse kümmert. Sie könnte ihm helfen. Oh, mein Prinz, ich brauche noch einen Gefallen. Bitte, werde das Pferd los, auf dem ich hier geritten bin. Ich bin wegen ihm fast auf die Straße gefallen. Weil ja die Magd wusste, dass Falada sprechen konnte und er verraten könnte, wer von beiden die echte Prinzessin ist, bestand sie darauf, dass der treue Falada getötet werden soll. Als die wahre Prinzessin davon hörte, weinte sie sehr und flehte den Schlachter an, Faladas Kopf an das Tor des Schlosses zu nageln, durch das sie ab sofort immer gehen musste. So konnte sie Falada sehen und ab und zu mit ihm sprechen. »Wie Sie wünschen, meine Liebe!« Und er nagelte Faladas Kopf am Tor fest. Früh am nächsten Morgen, als sie und Kürtchen durch das Tor gingen, sagte sie traurig, »Falada! Falada! Da hängst du!« »Braut! Braut! Das waren deine Worte! Vergiss es! Vergiss es! Wenn das deine Mutter wüsste! Traurig! Traurig! Sie würde es bereuen!« Dann verließen sie die Stadt und trieben die Gänse weiter. Und als sie auf der Wiese ankam, setzte sie sich dort auf eine Bank, ließ ihre wogenden Haarlocken, die alle aus reinem Silber waren, herunter und als Kürzchen sie in der Sonne glitzern sah, lief er zu ihr und wollte einige der Haare herausrupfen. Doch dann rief sie, Blase, Wind, Blase, lass Kürzchen. weg! Blase, Wind, Blase! Lass ihn danach gehen, über Hügel, Täler und Felsen. Lass es wegwirbeln, bis zu den silbernen Schleusen. Dann ist alles gekämmt und gelockt.« Dann kam der Wind, der so stark war, dass er Kürtchens Hut so sodass er über die Hügel flog und er gezwungen war, sich umzudrehen und ihm nachzulaufen. Als er zurückkam, hatte sie ihr Haar gekämmt und gelockt und es wieder sicher gebunden.« Dann war er sauer und sehr wütend und wollte nicht mehr mit ihr sprechen. Sie hüteten die Gänse, bis es dunkel wurde, und trieben sie dann zurück zum Schloss. Das Gleiche wiederholte sich zwei Tage lang, und eines Abends ging Kürtchen zum alten König und beschwerte sich: Ich kann nicht zulassen, dass dieses seltsame Mädchen mir hilft, die Gänse zu hüten. Anstatt etwas Gutes zu tun, tut sie nichts anderes, als mich den ganzen Tag zu ärgern. Körtchen, ich weiß, dass du nicht die ganze Geschichte erzählst. Sag mir, was passiert ist, oder? Dann zwang ihn der König, ihm zu erzählen, was passiert war. Und Körtchen erzählte dem König alles ganz genau. Hm, du machst mit deiner Arbeit weiter. Ich kümmere mich darum. Als der Morgen kam, stellte sich der König hinter das Tor und hörte, wie die Prinzessin zu Falada sprach und wie Falada antwortete. Dann ging er auf das Feld, versteckte sich in einem Busch an der Seite der Wiese. Und er sah bald mit eigenen Augen, wie sie ihr Haar, das in der Sonne glitzerte, herunterließ. Und dann hörte er sie sagen, Blase, Wind, Blase, lass Kurtkens Hut weg. Blase, Wind, Blase, lass ihn danach gehen, über Hügel, Täler und Felsen. Lass es wegwirbeln, bis zu den silbernen Schleusen, dann ist alles gekämmt und gelockt. Und wieder kam eine Windböe und trug Kötchens Hut weg. Und Kötchen lief ihm nach, während das Mädchen ihr Haar kämmte und kräuselte. All das beobachtete der alte König. Er schlich zurück, ohne gesehen zu werden. Als die Prinzessin am Abend zurückkehrte, rief der König sie zur Seite und fragte sie, warum sie das tat. Da brach sie in Tränen aus. Weil ich es dir und keinem Mann sagen durfte, sonst hätte ich mein Leben verloren. Aber der alte König bettelte so sehr, bis sie ihm die ganze Geschichte von Anfang bis Ende, Wort für Wort, erzählt hatte. Und es war ein großes Glück für sie, dass sie das tat. Dir, liebe Prinzessin, soll nichts geschehen. Ich werde das Unrecht, das dir angetan wurde, wiedergutmachen. Jetzt zieh dich an wie eine Prinzessin. Als sie es tat, sah er sie mit Verwunderung an. Sie war so schön. Dann rief er seinen Sohn herbei und sagte ihm, dass er die falsche Braut hatte. Denn sie war nur eine Magd, während die wahre Braut jetzt vor ihm stand. »Sie ist eine wahre Braut, mein Sohn.« »Dann muss ich sehr glücklich sein, Vater.« Und der junge Prinz freute sich, als er sah, wie schön sie war und hörte, wie sanftmütig und geduldig sie war. Ohne der falschen Braut etwas zu sagen, ließ der König ein großes Fest für seinen ganzen Hofstab vorbereiten. Heute Abend feiern wir die Wahrheit und bestrafen die Lüge. Der Bräutigam saß oben mit der falschen Prinzessin auf der einen und der wahren Prinzessin auf der anderen Seite, aber niemand erkannte sie. Denn sie sah so blendend aus und sie wirkte überhaupt nicht wie die kleine Gänseliesel, Nun, da sie ihr strahlendes Kleid trug. Wie kann sie es wagen? Als sie gegessen und getrunken hatten und fröhlich waren, stand der alte König auf und bat um Aufmerksamkeit. Heute Abend erzähle ich euch allen eine Geschichte. Hört mir gut zu. So begann er und erzählte die ganze Geschichte der Prinzessin, sowie die, die er einst hörte, und er fragte die Magd, wie man jemanden bestrafen sollte, der sich so benehmen würde. Was würdest du mit so einem Lügner machen? Nichts Besseres. Sie sollte für immer ins Gefängnis geworfen werden. Du bist sie. Und wie du dich selbst gerichtet hast, so wird es dir geschehen. Die Magd wurde nach ihren eigenen Worten bestraft. Der junge König wurde dann mit seiner wahren Frau verheiratet und sie herrschten ihr ganzes Leben lang in Frieden und Glück über das Königreich. Die gute Fee kam, um sie zu sehen und erweckte den treuen Falada wieder zum Leben.